Boa tarde, dende Combarro no comezo deste mes de abril, que se deixa ver xa nas flores das árbores e no canto dos paxaros. E, a miña intervención de hoxe vai ser sobre dúas mulleres que tiveron moito que ver co mundo do ensino. E, por unha beira, pois faleceu o día 30 deste mes, aos 98 anos, a Cal que naceran na Habana no 1923. Naceu na emigración cubana, pero a súa familia era de, de Muras, aquí de Galicia. E, con nove anos, pois voltou á terra, e, se ven o seu pai quedou na Habana. En Vigo estudou comercio, logo fixou magisterio e tamén eh, filosofía e letras, especializándose en xeografía e pedagogía. Casou co oftalmólogo Antón Beiras García que era irmán de Manuel Beiras García que foi tamén o pai do político, economista e dirigente nacionalista galego José Manuel Beiras. Pois ben, a raíz da, do estrabismo dunha das súas fillas decidiron facer viaxes por Europa para buscar unha solución e facer investigación sobre esta enfermidade ocular. E, como resultado destas viaxes, pois o seu pai conseguiu curar a a filla estrábica e converteuse ademais nunha referencia en España no campo da oftalmoloxía. ademais en 1958 presentou a que se considera a primeira publicación científica en idioma galego dende o comenzo da dictadura que foron pois, sobre as probas para mellorar os resultados terapéuticos do estrabismo que saiu publicada na revista Referatas da Academia Médico-quirúrxica Provincial de Pontevedra. Pois ben, nunha destas viaxes eh, pararon en, en Xenebra e ali por casualidade Eh, acode a un a un edificio que foi, era o Museo de Educación de Xenebra onde estaban ordenando o legado do pedagogo Pestalosi porque en Antíacal pues, tiña especial eh, admiración grazas á súa loita pola a prol da educación das mulleres. Entón, a partir dese momento, comezan a facerse máis intensos os seus contactos cos círculos da pedagogía europea Eh, mandan tamén os seus fillos a estudar o, o Reino, Reino Unido. Eh, o contraste con estas visións e experiencias eh, europeas é o que impulsa a Antiacal a fundar a súa primeira escola, que é a Escola Rosalía de Castro. Eh, abriu un 14 de setembro de 1961 na viguesa Rúa Pizarro. Eh, foi un, un colexo Que non só foi pioneiro en Galicia pola súa innovadora concepción pedagóxica era unha escola laica, mista, igualitaria e aberta pero senón tamén polo seu carácter bilingüe e incluso se pode decir eh, trilingüe porque en, en, en, o Rosalía foi en Galicia un foco de irradiación progresista das novas tendencias pedagóxicas Por vez primeira, as linguas veiculares que se adoptan nun colexo galego son o castelán e o inglés, os que se engade o galego, que estará eh, máis ben presente fóra das clases dun principio, inda que non de xeito oficial, porque entón eh, non era posible. Nesta escola primaba o respeto ao aluno como suxeito de dereitos e cunha didáctica activa na que mestres, pais e alumnos participaban do proxecto pedagóxico. As aulas levaban nomes como o de Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda, Bertran Russell, Carlos Maside, María Montessori, Eduardo Pondal, Luís de Camóes, Mariñeiros, Labregos... E, e cando comezou o curso, a escola tiña tres profesores e 38 alumnos. No ano 2016, estrease un filme documental, que biográfico, que tita a palabra xusta que dirixiu Miguel Piñeiro sobre a vida de Antía Cal. E, foi nomeada a filha adoptiva de, de Muras, Eh, recibiu o Pedrón de Ouro no 2004, o Premio Trasalva no 2012, o Premio Otero Pedraio no 2018, o Concello de Vigo concedeulle tamén o Premio de Igualdade Ernestina Otero no 2015, que otorga o Consello Municipal da Muller e eh, a Concellería de, de Igualdade. E entre as súas obras pois está, por exemplo, este camiño que fixemos xuntos, que é unha autobiografía que publicou a editorial Galaxia no 2006, O arte e a súa historia, xunto con Antón Beiras, que publicou edicións Laiovento, O libro dos nenos, que editou a Deputación de Lugo. Eh, outra persoa, outra mestra eh, moi, que queremos falar agora eh, foi María Pilar Campo Domínguez, que foi homenaxeada Eh, estes días no salón do libro aquí en, en Pontevedra. Eh, María Pilar Campo Domínguez e coñecida como Marica Campo e presentou tamén un libro aquí na Librería Paz, o seu último libro na Librería Paz de, de Pontevedra. Eh, Marica Campo é a quinta de oito irmáns. Pasou os primeiros anos no Incio, pero foi xa de pequena, aos oito anos foi á escola a Lugo. Tamén fixo estudos na Universidade Pontificia de Salamanca, estudos de, de teoloxía e obtivo o título de mestra. Como mestra pois, recorreu varias escolas da provincia de Lugo, como Moimenta, Castro de Rey, estivo tamén na Mariña de, de Lugo, en Guitiriz, e precisamente comezou a escribir en galego no, na súa estadía no Colexo Público de Castro de Rei. Todo o mundo Se non leo algo dela, sí si que o escoitou, porque fixo moitas letras para o grupo musical fuxo, Fuxan os Ventos. Foi nomeada Chairega de Honra pola Asociación Cultural Xermolos e a Fundación Manuel María da Terra No 2013, o Concello de Lugo entregolle o Premio Entre Mulleres. Nese mesmo ano foi homenaxeada pola Asociación de Escritoras e Escritores en, en Lingua Galega. Mantén actualmente unha coluna de opinión nos xornais El Progreso e Diario de, de Pontevedra, que leva por título a Tecelá en outono. Entre as súas obras, a parte de moitísimas obras colectivas nas que participou en poesía, pois eh, podemos alentar Trasar por as Portas do Rostro, de Bahía Edicións, Pedinche Luz Prestada, en eh, Espiral maior que foi Premio Fiz Vergara Vilariño, Sistenario 36, mais 3, Sotelo Blanco, que é un conxunto de 39 Sestinas, Nos, Outras, en eh, Edicións Chanda Pólvora, con... Participación tamén de Menchu Lamas, que foi a obra que presentou outro día aquí en Pontevedra. Narrativa, Confusión e morte de María Valteira en Bahía Edicións, Memoria para Xoana, en Espiral Mallorca, é unha novela curta a que unha violinista fala coa, coa súa filha que aínda non naceu para lle contar o pasado familiar e anunciarlle o futuro que soña para ela. Onde ou volumen, biblos clube de lectura, tenta men teatro, por exemplo, o premexentes non pode cospaxar os revezos ou memorias dun escribano, Eh, e tamén literaturas infantos juvenis como Abracadabras Exo ela aprendeu a voar Noutra dimensión Unha misión para Clara eh, deste último libro que citei eu que, que presentou outro día aquí en, en Pontevedra nos outras na contraportada do, do libro Podes ler. Estas páxinas tratan de afianzar nos nenos e nas nenas a idea de que non hai desculpas para a marxinación ou acoso escolar. A raza, a condición económica ou social, as características físicas ou mentais, os xeitos de amar ou a procedencia xeográfica son a forza que nos une, un patrimonio compartido. O cabo... Nos, outras, propón unha viaxe extraordinaria e fermosísima pola diversidade do mundo e a igualdade do ser humano. Pois ben, vou rematar lendo pois un, un poema de, de, deste libro. Eh, que ela era un. Ela era un e era outra. Era outro e era unha. Gaiola o corpo de home a convertela en reclusa. Ele era unha e máis outro, no seu corpo de muller sentíase extraña e triste por non se recoñecer. Agora chamanlle Branca, a quen dicían Rubén, xa ninguén fala de Laura, só responde por Xosé: Branca e Xosé están contentos, todo neles vai de acordo, non se senten desterrados, nin na mente, nin no corpo. Eh, bueno... Eh vou abusar un poquinho máis do tempo que aí me, me conceden, e leo un, un poema máis. Maneiras de querer. Tío Francisco rodea o seu mozo polo van. Alguns homens das cavernas cospen o velos pasar. Mas hai quen sorríe e repite a quen o queira escoitar. É ben triste andar na vida sen saber o que é amar. E pasa Manuel con Xuana, pasa Rosa con Román. E Laura con Alexandra alleas o que dirán. O do quiosco da praza non deixa de suspirar, que os días do amor pasaron como nubes de verán. Pois ben, eh, deixámolo aquí entón até o próximo sábado. Saúde que cante o merlo.